Ljubite vaše neprijatelje. Odabir objava iz otkrovenja kako je kroz unutarnji glas, a u skladu sa običanjem gospoda iz Ivanova evanđelja poglade 14 stih 21 te poglade 16 stihovi 13 i 25 primila Berta Dude. Objava broj 1029 29. srpanj 1939. Moja je osveta, osvećivanje. Moja je osvjeta, kaže gospod, i prema tome vi ne bi trebali inzistirati na osvete. Namjesto toga trebali bi učiniti napor da na zlo uzratite sa dobrom, a ne razmišljate o tome kako sebe možete osvetiti poradi učinjene vam nepravde. Jer svatko tko trpi nepravdu i nikada na njegove osvetoljubive misli je popusljive naravi i strpljiv, i njegova volja nastoji eliminirati nepravdu time što ne čini ništa kako bi postigao zadovoljenje za sebe samoga. A to je jedan ogroman napredak za dušu. Zasigurno je jako teško da se bude nepraveno tretiran, a ipak prema neprijatelju odnosi sa ljubavlju. Unatoč tome, to je izvanredno blagotvorno. Ljudsko biće treba uvijek imati na umu da svaki osjećaj odmazde ovija dušu u mrak da nikada ne može postati svjetlo i jasno u ljudskoj duši, gdje i dalje posti mjesta za misli o osvećivanju za zloučinjeno od strane druge osobe. Jer takve misli će neizbježno voditi do osjećajne ljubaznosti i time duhovne slabosti. I ljudsko biće ne može biti ljubavno aktivno ako ne zaustavi takve misli u njemu. Jer neprijateljstvo je danak protivnika, Svatko tko živi u neprijateljstvu sa njegovim bližnjim je već podario zloj sili svako pravo da vlada nad njime. Svaki osjećaj mržnje i osvetoljubivosti mora biti prognun srca, jer on će voditi do drugih nečistih misli, baš kao što je obrnuto, pobožan i popusljiv karakter, jedino uvijek za time da ne čini loše nikome i da sva nepravda mora biti ostavljena odgovornosti samog božanskog gospodara. Jer jedino gospod može presuditi krivnju dvojce učesnika i što je dalo povoda neprijateljstvu. Zato, ako se čini kako u zemalskom životu mržnja i nesklad prevladavaju, ljudsko biće mora posebice pokušati eliminirati ove loše navike. Nije dovoljno za čovjeka da uznemireno izbjegava svađu on mora smjerati sebe, prilagoditi drugoj osobi, gdje je to moguće i promijeniti neprijateljski osjećaj u suprotno. Uspjeh takve namjere će se osjetiti neopisivo blagotvorno. Sva će mržnja dokončati, budući će ljubav, nježnost i strpljenje zauzeti njezino mjesto i čovjek će doživjeti jedan unutarnji osjećaj zadovoljenja ako pokuša, gdje je to moguće poništiti svu nepravdu kojama je napravljena sa oružjem ljubavi. Ljubav razoružava sav gnjev, osvetoljubivost i poriv za odmazdom. Ljubav je umanjila osjećaj trpilja nepravde i neće nikada uzeti u obzir na knađivanje, jer ona streme za duhovnim savršenstvom, a za to svaka degradirajuća miso mora najprije biti isključena i Gospod će se nastaniti tamo gdje se ljudsko biće izdiže iznad sebe samoga i srce sebe preobrazilo u ljubav, nježnost i strpljenje jer ovo je neizbježan temeljni uvjet za gospoda da sebe objavi i tako također prakticira strpljenje sa njegovom djecom. Ljudska osveta i naknađivanje nisu dozvoljeni gdje duša želi sebe osloboditi od njezinih okova. Prema tome sve izručite gospodu, jer on je sama čista ljubav i sprovešće kaznu u skladu sa zakonom ljubave. Na isti način vi također Trebate se potruditi prakticirati ljubav jedni prema drugima i uvijek i zauvijek ispuniti volju Gospoda koji vas upozorava protiv toga da sudite pregrubo neljubaznost vaših bližnjih ljudskih bića. Amen.